Það er sæll, Gunnar Björn Helgarsson. Já, konntan, Blasar. fer fyrir júli í þig. Þetta er náttúrulega einst skellast í tími ásins. Já, og, og nú er... Nú er ekki bara hæp. Nú bara er allt að gerast. Já, þetta er einn mesta... Einn mesta geðviki sem við vorum við vitnaf. Já. Og það er bara maður hefur ekki undan að skoða. Það er mér að... Just, ég, maður, ég gerði hlaðvarp í fyrra dagað eitthvað. Og það er bara líka voru og... Já, sko, ég fylltist nú að smið, sko, meðan þeir voru að gera podcastið. Já. Þá, þá komu ykkur að tvær þeirra fréttir. <laughs> Já. Það var alltaf eins og magnaði, sko. Já. Svo líst er þetta búið að vera. Og hérna, ég ætla nú ekki, ég er nú of latur til að fara djúrt og um hann í sömanna og öllum þessum dýlum, þegar þeir eru orðnir ansið margir. En mér langaði svona bara leit ta á leit svona þetta helsta svona hva, er eitthva, eitthvað eitthvað sem þú setur í efsta sæti svona í þissu Já það er náttla helst sko sem sagt vist skipti 204 frá klipphest til tallans mínst það er svona staðsta fréttin Já Mér, hann er að fara út betra liði í lélegra lið mm. hættanlega mm -hmm. og, og en Dallas nú að sannfæra um það að hann í því maðurinn hjá Dallas, staði fyrir þriða hjónu nú, er, er sko nú maður að lesa einmitt ég, ég heyra það hvernig þú orðar þetta þú hefur lesið um þetta var hann ekki að byggjum veist, fleiri touch yes, og eitthvað, svo lesi, hjá Clippers sem hann alltaf var ekki að fara að fá en en verð Dallas að lofa honum um einhverju svoleiðs, einhverju stærra hlutur ekki sóknarleiknum, er það þess vegna sem hann flytist um sett ofan á það kannski að hann hatar krispór Já, það þetta tveimt og svo er það líka sko, eins og er að gerast núna þá er það sko að, að hefna, klippir skatt búið honum 5 ára og 108 miljónir, en Dallas skatt bara búið honum 4 ára og 80 miljónir og svo hef. ég ve venjulega árferði þá, hérna, er þetta svolítið mikið peningur að skilja eftir að 28 miljonir dollara mm -hmm. en, en það sem gerist, sko, að kapsbeins ég að hækka svo rosalega, því að d Andrew Jordan semur næst mm -hmm. þá vinnur hann hennan pening tilbaka af mestu liti og ef ekki öllu liti Já, býtum við, byrjum, var player option eftir þrjú þá? Já, allir þessi ekki player option á fjórðu ári Já, já, akkurat Það er, það, það er svona þessi dítil á þessum samningu með eftir að koma í ljós. Sko. Já, en það, þú veist, já, það, ég menna, það geta náttúrulega bara að hækka um 20 millónir ári. Já, fer upp í 100, rú, rúmar 100 millónir úr 68. Já, þar er, er mikið að vinna fyrir þess að sem sem er gammla og að það er muni halda heilsu, að það er kjósaður ykkið, eðlilega, en maður voru aldrei séð svona, mygla skák í kringum samningamál eins og núna út af þessum öfkkum sem er að koma á á launathakkinn. Já, það er svona maður er svona það er þinku erfitt að gera sér grein fyrir sko, hvaða samningar eru lélegir og hvaða samningar eru góðir. Ma jú jú. Ma sér nú nokkuð hendir sér hvað er góður samningarflótt en þú veist eins og það er fær slæmir í raunni. A, já, eins og það ég hugsaði sko eins og hérna með Robin López hugsaði ég strax sko eftir hræðiluðu samningur en eftir eftir tvö ár sko þá er þetta bara 12-13 miljónir af 108 en kannski slæmur í tvö ár en svo endar hann, hann að því að vera innan með 10% af þakinu já, svo er hann kannski bara 10% af þakinu og já. þá er það bara eins og 7 miljónar kronar samningur í dag já, akkurat en, en sko Það skiptir engu máli fyrir New York. Þeir þurfa kosuma að fyll upp í rauna rýmið, þótt næsti 2 árr ána. Ament. Og er ekki með ágæta professional curve? Já, ég meina, ég hef alltaf verið mjög hrefnamaður og ég hef alltaf verið miklu hrefnara en Robin Lopez heldur en bróðran sko. Ja, hann er svo mikið meiri team sko, eða já, þannig. Er að búa til liði í kringum Já. Já, alltaf ja, ég meina, þú vissu auðvitað er, er bróðinast náttúrulega með stúrosalega hæfileika og einn besti sóknarsendur deldarna en hann bara hann spilar enga vörð, frákastar ekki neitt og og er aldrei heill já, að það að tröblar mig basically, hann fekk mjög reyndar nokkuð fína samning já, hvernig í, hver, í hverju endaði hann? jæ, minnur það það er kringu 20 miljonar það er allan alveg þrælfýtt samningur sko ekki bara fletta því jö gá hvað, gá finna, Jú, er, hann gerði hann gerði uh, fjögur ára samning við neyks á 50 ára millunir segir ég fjön já það er Robin López ég er að tala um brúklu López já frúklu López já hann er dottinn er um í þessu þessu bunga mínu, nei hann er hérna já Eh uh, hann og Jon gerðu samningist bara já, fyrsta deg. Já. ég sé ekki. Sé ekki upp á hvað hann var. Við minnir að það væri kringum 20 milljónirna. Já, gætu. 18 20. Já. En hann er þúlust. Hann er alltaf... gæti orðið samningur sem er overpaid, sérstaklega hann heldur áfram yfir miðslanum. Sko, hann var náttla frábær heinn hluti na síðastu. Já, síðastu tímabili. Ja, sko. Það er samt svona maður hefur hægt broslega gáð að menn tala um það að það sé kannski heitt, menn með að samt ekki passa sig eða sérst menn verður að passa sig á því að lesa kannski ekki ofið mikið í í hérna settim partina á síðast tímbli þar sem að var hafa mikið verið að tanka og, og svona hann Já, já, svona alltaf er í austin til því Fyrir svo þetta hvað þeir, þeir eru eitthvað að reyna á vila og dýla nýr of man konar með Robin Lopez og Derrick Williams og ja og um, Aron og krá fleiri. Fori ekki Aron af Flaalo? Ja, af Flaalo jó. Ja, rétt. Hann fór að góðum samningi, 2 ára 8 milljónur seasonu. Það var nokku nokku góður ja. En ég skili ekki alveg, þú sést stefnuna hjá Phil Jackson sko. Hann virðist eitthva að vera að reyna að búa til eitthva sná lið sem gæti endað í 8. sviði, þú sést á góðu sísónu. Já. En samt að reyna að byggja upp á sama tíma, sko? En þá, þá spyrja þig, samt að móti, sko, hvort er hann að, hvort er, er fylgd jaksuna að, að sérst að byrja að byggja upp eða sérst að átaka skref í áttina að einhvers konar sem man getur látið spila þrítins okk með á svo að gera það eða bara hreinlega kaupa einhverja skrokka til að fylla upp í veld lið? bara til að svona halda skipinu og reki áfram. Ég held sko er ég meina er svo hvað finnst þér um, um það? Hvað uh, Klúbban og New York og Los Angeles Lakers eru bara þau eru bara verða undir í í Playoff kaplaupinu núna. Já náttla sko Lakers náttla þeir rosterið á Lakers er náttla skelvelig. <laughs> Já meina, því að það er ekki skelfullegt að New York. <laughs> Já þvís jú jú. Já. Ég er náttla er kanskje annaðs konar skelfullegt, þú veist. Já, Já. veist þeir eru náttla New York er ekki mökóbi Bryant sko. Nei. Nei. Veist, hann, er, hann er bara í orðin gríla sem hrekur menn frá leikas. Já. Þvís sagan segir sko að að hérna fyrsta fundunum Oldreid saga Kobe sagt sko. Ég hef verða þá maðurinn, sko. Já. Vist, á, vist, með göngugrindirinn. <laughs> Já. Já, Þa, veist, það, það er pingu svult. Ég sá hann upplega að J.A. J.A. Dande var að skrifa grein. Við ekki hvernig hvort hún datt í loti bara í dag eða hvað. Hann var að skrifa grein um það, ég meitt hvernig að að leikast, veist, að fara í smá, svona að horfa þess í speil, sko, að þeir það þýtti ekki fyrir þá að að spila á forna fræð til að fá til sín menn með lösa sanninka og kannski hefur þá að vísa í, í, í þetta ennum Hollywood pakka sem þau fór í, í á fyrsta fundurinn við óldritsi. Jú, jú, þau meina þetta er þetta sögur fræður og allt það en en það er bara staðan er bara önnur núna hjá þeim. Já, já. Og meina bara, sko, þau meina staðan hjá leikist núna, þau meina Þú vefur munum báðr eftir í þærra leikasliði var lílelt séast en þú vefur þa þa þa það nú reintar frábært lið með á lílega lílega núna en uh, sko ja það er enda kópi prime núna sko tóku aðeins Já ég var nú reynda ja ég var nú reintar búna gleymma því það var líleligare þá ja nákvæmlega þá gart, Æ, og gert við munum mest tí þær voru líleligare hérna eh og kom með með við 10. áratugina eitthvað svona. Eftir að Magic hætti, Magicu World Game. Já. þá mistuðu reynu sinn á úrslutakeppni. Já. En en sko framan þessu þá hefur það ekki venilega stór mál. Ymeanar leikast bara þú veist þeir, þeir verða aðeins sleilari, fá ná sig í nokkur pick, gera nokkra svona sneiðu að díla og svo fáðir bara þú veist svo fengu þeir bara sekkel og Neil. Já. Já og copy. Já já já já, já. Og, og það er alltaf sko og það er alltaf alltaf tala um leik þessara þegar er að, að tala um stærstu bitana á markanum og uh, en en nú er Elden bara annur. Já sko það er spurning hvað að gera. Um gest efir nýligare verið eitthvað spennandi. Ja þá er þeir kanska uppist að ana á viðskiptum. Só er næsta ár Þri eingt seint sko kópii gæti hættur. Mm. Þetta er verið ekki gaman að vera gaurinn sem fer til leik og svo rífur það upp. Það er þar þar ég hef aldrei notað. Máir ekki hart í það en, en það hlýtur að vera þú sé miki credibility fólki í því. Já þú sé. Ég, mynd, ég myndi alveg lés, veist, ef ég væri NBA leikmaður skilurðu. Mm. þá Það er það eru kleppa bara draumurinn bara að fara í LA og og vera gaurinn sem geri það og sko samkeppni sagði aftur. Er er Russell maður sem getur gert það? Eða átt þátt til því? Hefur eitthvað hört um að hann spila eða eitthvað? Segja uh, Russell D'Angelo. Já D'Angelo Russell þanna. Já D'Angelo Russell. Nei, ég hef ekkert hört um hann spila. Nei. nei. það er undir bundna mitt mikla, mikla vonir meðan. Já, það er talað um það að þetta sé must gaurinn sem geti verið stór Og ég sko ég sá oggafur spila mm. í háskóla. Já. Og þú veist eldri ef aftur eftir fyrir 10 árum þá var hann hæfði fari fyrstur. Mhm. Mm þetta er nánast sko óslípaður Kevum Ackeil. Okay. Þú og, og og mjög flott low post og, og svona en rétt rúmlega 50% vitiðaniting ekki góður varnamaður. Og ekki sérstakur frákastari. Það er bara nó no nó no í nútíma NBA. Já. Já, veist og, og það leikurans er svolti gamaldags ja um og orða hann en hann ég mena, hann var hann var til að towns sem sagt æðið byrjaði já. ég mena, fyrir ári rúma ári síðan og og og tveimur og þremur og eitthvað þá var alltaf talað um talað um Óskarfors sem sem patted ja fyrsta valir Já já og það er bara út að sko við erum alltaf að sjá það betrar og betur hvernig leikurnu er að þróast. Og það er bara síðustu 2 árr. Alveg margs. Þys mér sko. Ja. Ótrúlegt. Alveg magnað. Alltaf með mér, að deildin gagnvart einmitt nákvæmlega að trenda í mjög ákveðna átt og og og maður sér svona uh, þessar áhrifslu þessa þríendi vænkemenn. Já. Sérstaklega snu minni framherja. Þú veist ef er eru eða þú ert góða varnamaður, langur íþróttamaður, getur sett niður þrista, þá ertu sett på life. Sko. Já, veist, og, og einlega settir þetta, sko, helsta, helsta hlutur þeirra, sko, er að vera á varnamaður. Veistu, og pick and roll. Já, og... Dra, draga vörðnina til sín í pick and roll og hlopna fyrir, sko, sko. Og stretchja bara. Já, já, það, veistu, þetta er tveld. Akkurlega. En einhvern veginn að fara og posta upp, sko, það bara að sögum til. Það bara það er bara hnot sem tekur alltaf langan tíma og ja það er leikur okafór mjög flottur sem þann í körfuboltann einu einu það var það var þetta hérna svona við þú talar um Deandre Jordan það hefði það hefur verið stórmál sem það var að sjálfsögu ja hann oftast að styrkja Dallas liðið vafa lítið en en hvað klippers liðið situr eftir með sártan er. Já, þeir ná þeir ná alveg geta ekki kertert. Þeir eru bara yfir launa þakinu og geta ekki feiki net free agent til sínum nema með einhveru sign and trade við Dallas. Já. Þú vissu það var einhver hugmyndir um 3 way sign and trade sem sagt Roy til Clippers. Þetta er hjörtuð til Dallas og Monta Ellis til Indiana, en hún veist, sá dýllu dögur eftir að Rauhybert fóð til Vegas okay. uh, Nýjustu fréttir herma að klippaði síðan reynaði Jawa Maggi <laughs> Já, það er var, það á að vera bjargvættur þinn Já, veist, þá erstu komið Það er bara nálsku. fókt Já Þetta er rosalegt fyrir Þetta er rosalegt en, Það fyrir þá, en en, þú veist, en e e e sko En það er svo spurning hvað gerast það næstari sko Nú Já, þá við verið að tala um að eru er, er, jafnvel með 30 miljónir í launathakk og þess, það er fullt áhuga um bytum að næstari ja. En hvað finnst þér samt um það ég, ég veit ekki hversu hæ þú hefur verið á svo klipasli en hvað finnst þér um það ef að ef að er eitthvað tel í þessum sögusögnum að að því andrið tjórtan sé fara því að hann bara unnannekja vinna með Krispól er treystir sig ekki til að vessa vinna með Krispól af því að hann sé svo ég veita ekki hann sé svo geðögur hann ja, sé harður að er hann sé svo mikill copyprat svolti svolti svona er ekki ja svo sem Michael Thjórðarson copyprat típu ja bara þú veist þú ja og lendir bara í bullying eða þú að þú ert ekki á líninni sko Já, og sko sagan segir sko að hann hefur bara verið hálf gjört eineltjóur Krispól Það verið að gefa öllum fimmun nema D&R Jórdan ránkválfa júgunum þegar þetta haka D&R byrjar og allt það það mm -hmm. er skiljanlega veist, tekur það kannski svolítið á D&R Jórdan mm -hmm. en svo er sagan sko segir það að þérna dokkur yfis hefði bara verið með svona leala veist presentation þegar það var reyna Ó. í þessu frí eitt sendaði og það hefði er farið ég á aðra með það. Já, veist, öll önnur líð, sko, leikur sma, og, og hérna Dallas og já, alla, alla leikur svo Dallas hefði verið bara með glæsilega sem presentation. Já. Hvernig þau ætlið að nota sko körfuboltarlega? Já. En sko eina sem hefði verið eitthvað flott hjá klippi, sko, það var sem hann marketinggurinn hefði verið með mjög flott en, en, en körfuboltarlega þá hefði bara sama gamla tuggan og, Ekkert verið að lofa því að hann fáið fleiri touches Nei, og nei og svo alltaf Chandler Parsson bara með, spi, með hann á speed dial Hann er bara miðherjá kvíslarinn Já, og veist og, og hérna með, með hann Chris Paul var bara eitthvað að bara hafa sig eitthvað í svolblæði Þetta er ótrúttan eins og ég hafði nú eitthvað að orðið í maður sko, það er erfitt að segja nei við svona fallegan mann eins og Chandler Parsons en Já, já, já en, en hérna, gæti verið það D-13 nætt eftir að sakna sakna þess spila fyrir þjálfara eins og tókriður sem gjössamlega sko sópaði göttuna fyrir rámanan hversu mann það Já, já, já, algjörlega sko og, og sko sóknin hjá Dallas Já mundi hendunum mjög vel til þess að sem á Dallas væri enn þá í liðu Já en Það er bara öskrandi hóla í leikstjórnandunum hjá Dallas núna Já. og það er ein einhvern veginn enginn sem er góður einhvern veginn að búa til fyrir þess að þeir eru um enn góða spot-up-sjútera mm -hmm. og það vantar bara leikstjórnand í Dallasliði núna Vantar mann til að búa til? Já, þú veist, það kannski fyrst árið þá tegandrið djórnana var kannski svolítið eftir að sakna Chris Paul og Griffin svona það getur ekki verið það getur ekki verið Já, þú veist, ég meina ef maður er alltaf að horfa að glasið hál tómt, sko þá, ég meina það verða fyrirfram áætla að verða sóknutölunarans ekkit glæsilegar þegar hann er ekki með með, með tók auðra sem er alltaf að leita á hann um að gefa hann um ókeipus dróttlur, sko, alveg hvað eftir Nei. að Nei, sko, það, það er það sem það er nú eitthvað að vera að tala um ég erum sko, núna á, ég, að reyna að fá hann. Veist, að þá að bara stíga menn aðeins í burtu frá honum og láta hann sigraði heldur en D-Andri Tjórtan meðan við vorum á móti Chris Paul þá, að, veist, þá var, plásum, kannski, já. Já, þá var já. Já, það að það er hann hættur en D-Andri Tjórtan Já, þetta er svolítið maður veit ekki alveg hvað er gangi hjá, hjá Dallas já. en þeir þurfa kannski eins og þú segir eins og klipast, þeir þurfa kannski bara eitt ár í viðbútt til að spila endanlega úr þessu Já, svo spurning hvað Vest Matthews, hvort, a, já, hvort að hann er heill hann alltaf já. tók, tók m, lægri samning til að spila með Dallas endur en við til Sacramento og Sa, sama með Montalís, hann tekur lægri samning til að fara til Indiana endur spila með Sacramento Já, þú líka þú líka spilar ekki með Sacra, Sacramento á sama átt og þú sprautar þig ekki viljandi með Leura Bólgu sé það, það er svona fyrir eitthvað hugmynd ja ronto hann tók eins og samning með 10 10 milljón. Náttlæsi þetta þessi sko leikmanar skifti og þetta þessi stokkun hjá Sacrament og sko, er allt alveg. Þeir Skel, þeir er bara, bara don't don't get started, sko. Nei nákvæmlega nákvæmlega. Ég, veist, við kjært þá vorum bara að tala eitthvað um sko, þetta þetta er bara þetta er algjör algjör þetta bara svo gæðugræna hérna þar sem við veit ekkert hvað er að gerast sko. Nei sko nýjasta sagan er svo að eigandinn er búinn að ráða lögfræðinga til að skoða samninginn hjá George Carr til að geta sagt honum upp á án að þurfa borgun um allar milljónir. Já. Þú veist, fjör, úveist, hvað er að 40 dögum eftir að, að ráða. S Já. Veist. ég veit ekki, veit ekki hvað er langt síðan en en en Nei. þetta er alveg, er, alveg þetta er ævintýri. Þetta er ævintýri vetla saga sko. Og þetta bara sýnir okkur hvað er sko mikilvætt og hvað er bara mikil forréttind eða að það er klúbburinn man sem er svona sæmilega ógeðvekkur menn í brúnni sko. Já hann ætla sig eigandi hérna hjá Sacramento sko. Hann, Já, hann, hann, ætla, hann, hann, ætla, hann ætla hann ætla, ætla a, hann ætlar að hann ætlar að verða svona svolti hérna James Stolan 2.0 e eitthvað dæmi Svo, sko, hver hefði hver hefði hverjum hefði dottið í hug kunnar að stuðnismun sakramentu að þetta er að sakna maður lúfbræðra <ljum> <ljum> að... Ég held ég, ég held ég Nei, en þú veist hvað þið minna Já, já, já, já Þið er unna allavega, þið gæti allavega að unnað þegar þeir voru hann Já, þannig að kom hann að nokkur ár Þetta er síkanegt Náttúr En hérna við skulum, eins og segir, við skulum ekki eyða á miklu púður í þetta sakramentóli, það er bara, bara, bara ruglunum sko. Ja, kost, Kosta Kúfus fekk allan að nóa miljónu. miljónum. Hann fyrst ja. þetta hann er sterkastrákur. Hann er ánæður. En hérna, Memphis fylgdi skarað hans. Brenntan Wright? Já, margir mjög hrifnir af þig. Já það er svona til að byrja með virðist hafi verið einna betri samningum. Já. Só so far, það menn er að tala um að segja eitthvað svipað eins og milli x Gamla. Akkurat? Það er bara mjög fínn samningur fyrir leik og svo. <laughs> svo. <laughs> já, svo. Bellinelli frænduinn er náttlæginn til Sacramento líka. Já, já, 6 milljónum ári. Já. Það var vel. Þetta verur. Þetta En þar skulum við mest séum búin að gera Uh, þetta Dallas og Klippismál upp uh, að minna stóri ákallin í þessu var náttúrulega Marcus Aldrich og ég er gaman að heyra hvað hvað þér finnst um það um hérna áhuga þennan greinlega áhuga Sanatóni á Aldrich og, og þessum ræringum þeirra, láta miðurinn á sína fara og, og svona hvernig þið lísta á þetta og þeir eru náttúrulega klálega að styrkja sig það er náttúrulega númer eitt já. þú verður að fá stjörnuleikmann staði fyrir tíu okkur splittur en tíu okkur splittur um að splittur í vartamaður og naðast mér að kjöti já það saga segir að Margrús Aldrichs vilji ekki spila sendar já og hérna spurning hvernig það verður hérna hjá Santóni eins og þú talar um í síðasta podcasti sko að Þú veist hver ætlar að spila sendur hér? Já, ég er að svona það er svona sama hugmyndin hjá mér sko en þetta er alltaf gott pikk upp hjá San Antonio eða hann helst heill og þú veist fer ekki eldast mjög snemma, hann er alltaf orðin 30 ára 24 ára samningur Já, en hann er kannski ekki með leik svona sem að leik stíllans er kannski Nei, ekki þannig að, að það hann skaði hann, hann... mikið þú hann vissi sörlindin hraðað eitthvað Nei, ney, alls ekki, sko. En, en hver, hver á þá fær hann bara vinstri blokkina? Bara, fær ja. hann að hafa hana bara alveg einn og Duncan bara býður rólegur? Já, ég held það, sko, og svo ég er vantarlega eftir að spila, sko, sem Duncan verður center og hann power hann og svo kjómi borust í og inn á fyrir Duncan. Og Já, þeir er rót þeirra að þessi ekki? Þetta er rót ja ja það verður þetta verður alltaf verður svolti svo uh -huh. Ég ég bara svoltar sko, að af því að það litu beins fara líka sko. Soldar, soldar, smá, að spá í hvað hverskort að vanta réttí smá kjöt í miðuna þar. Ja, en nú þúist e, eins og leikunir í dag þá er það kanskje ekki mikið vandamál. Nei bara skera þetta gasóla heimsins og já, og, veist, og hvað er þeir margir? Það er hann og búið. Er hann eini En ja og þú ég meina þúst á Markus Kassins og svona kalla. Sko. Já ja og þúst og þessa Þingri. 2, það eru 2. Nei ég er bara ég líka sko líka spá í, sko, ver og ter sko á svona léttum mönnum þúst yfir veturinn að. Vera í þessum barningi sko. það, þyr... það er bara það er bara ein af þessar sem dúkkaði upp fyrir mér sko. Já þeir þyrfti að fá þúst eitt svona banger. Þeir ættu þurfti að fá eitt svona svona Robin Lopezkur sko. Já það er rosa gott en ég húsa að þeir finni eitthvað nódýran og hérna láti hann vera svona að bekknu takast á augasól og taka mesta að höggja það og í þessum kjöt pælingum bútenhólsir er þetta í þeim þegar hann er að taka hann er að fá splyttar til sín maður sem hann þekkir vel og þekkir þetta sístam sem þeir er að kera alveg út og inn og það er að Mérist svolt leyst vel að það hjá Atlant að þetta þíður þá jafnvel að Al Horford fór einhverar mínútur kanski í fjarkanum ja og og Millsap kanski fór við meira frelsi þurri ekki að benga alveg eins mikið mér mér mj mjög vel á, að þetta móp hjá þeim. Já ja bara spurning hvað splettur verður mjög heil en hann er á góðum samvinnir. 8,5 milljónu næstu 2 ára það er nokku það þægilegt Já. En, en svo, svo á San Antonio Náttúrulega að þeir missa Bellinelli Og, og svo spurningi hvort þeir ná að kjafta Tjórnobili tilbaka Já En, en hérna Ég meina að nú eru flestir á því að San Antonio sé bara orðið Bullandi kontender aftur Hvernig sér það? Hvernig er bara hvernig Nei. auðvitað er öllta komtentar maður bara en <laughs> þannig sé ég skilur en ja. en ég langar að geta hvernig sérðu Marcus Aldridge svona fitta inn í þetta samanleg tónuleið? Ég held að fittir mjög sko vel körfuboltallega. Já, ekkert ekkert á, á e, fer ekki á kilo mikið í boltans sko. Get ég alveg, Kannski eina Já. en fyrir utan það á hann næstur að fitta vel inn sko. Já. En svo í framhaldinu, sko, veist ég held að þetta skipti bara mestu valið hvernig Tony Parker verður, ef hann verður eitthvað líkingu við það sem var fyrir tveim ára, þú veist, þá verður alvöru kontendis en ef hann er eins og í fyrir þá verður það, bara... það bara þá verður það bara eitthvað brýtendis, sko Já og þeir, þeir eiga það, ég er umtlað konum áldreitt svo, og maður er alltaf betur að að the hann taki, taki svona kannski nýtt svona stórt stakk hann hvað er lennart ja, mér finnst hann svona mér finnst að vera svona rassi dólaðs í sér hefur allan pakk hann notar hann ekki alltaf já er ekki finnst, með þetta mentality að taki við ekki og Nei, að vera eins og rassi dóla að tala hann að ásaka er um að vera of mikil tímplegur Já. Já. Þar er ekki galen kenning þar. Já, þetta, þetta var, fræg kenning. Já, þessi. Hann Pórl, sko, þessi þessi hérna þessi með Rashid Wallace. Já. Er hún mega þessu sko. Hann var ólík geta tól heð mesta. Já. En hérna náttla er það passívari en en einmitt fyrir veki kannski þurfa að stundum að sparka án sían því að hann hann yfir svo ó óheyrilega hæfilega þessi drengur þnar. Já. Kannski. Þú veist e, sjálfs hann tekur stökkki sko þá er veist, verður svona super duper megastjarna. Mm. Það var náttla er við að horfa á allt annað. Það kannski bara spurning með þá með Santana og kortan. Hvort ef þeir fá nú, ef að Gino Billy er nú búin að fá nóg, að, að þeir missa hann og Bellinelli, það er kannski smá svona skotbakvarðahugg sem kemur þar á það. Já, það ekki alltaf ætti að það finna ykkur bara plug and play. Mögulega, mögulega. Það er nóg að köllum hana. Já, það er, eru er þann í lið sko að það bara, leikmaður sem getur skotið. Þriggiasta, það ja. er staðlað sem við þurfum, ágætis svartar maður. Já, hérna eitt svona eina frétt sem vakti athygli mína í dag var uh, þessi þessa spekulasjonir um að hjá Clevelandum að reyna við Joe Johnson. Já, að því að þú ert Salary Cup, sérfræðingurinn minn, þá spyrir ég, hvernig í fjandanum á það að vera hægt? Ja, þeir þurfa sem þetta að treyta samningnum hans brandan Heywood sem er einhverstaðar 10-11 og svo þurfir að bæta einhverjum miljónum við Já, en Jó er ennig í næst launahæsti maður í já, að bjadildinni Já, en svo er það sko Það þarf ekki að matza að ég held að sé 125% rekla sko. Já, en það er nú svona lang leiðinu. Já, já, já, já, og það er lang leiðinu að vantara ykkur að tíu, tólf milljónur uppá. Já. Það er verið að tala um kannski og að reisi og hann. Reyndar er hann inn í öllum pælingum örglega hjá þeim. Já, og eða, þú veist, en, svo en, Hvað er Brooklyn? Brooklyn? Brooklyn er ekkert að losa nætt svo ekki því hann er dýr og hann á slatta Já, hann á eftir hann er fyrir er að fara nóg síðast árið okay. en þeir náttúrulega sko þeir náttúrulega losa svo mikið í luxurískatt Hann er rosalega dýr náttúrulega og þeir eru Já, ég heldur farið undir sko Þeir eru síbróta menni í, í luxurskattinu Já, ég heldur farið undir sko þeir náðu að losa Já, er ekki óleiklegt Og hérna Eða, þú veist, tótt þessu yfir Skilja þeir náðu Ná, ná að minka launathækið eitthvað, þeir eru kannski að borga 2-3 dollara og hvern dollara í launum þegar þeir eru ná að lækka launathækið um þú veist, 5 miljónir þá er það 15 miljónir fyrir eiga þannig sko Já. Það, það, og ég held að það geti verið ágæðis múfjá sko kafs, þannig að náðu Joe Johnson Já. sko þetta, þetta lið þá er nú, þetta lið að verða frekar ógnvekjandi á pappírunum allvæga þa er náttla dan gilbert er náttla bara all in sko. hann er all in og átti að átti náttla vera það ja hann er bara búinn að taka stakkinn og setja hann á borðið sko algjörlega og og enda, enda er aðal að segja þetta flíta sig að skrifa undir nei nei veist, þú þar bara en maður spyr sig slätta majónesinu sko. hversu Hversu mikil leverage er LeBron James með? Þerra þerra við vitum það báðir eins og allir í heimi að hann er ekki að fara að yfirgefa þetta félag aftur það bara Nei en, en en hugsunin hjá forðamönnum er alltaf er hvað ef? Hann gæti farið. Ef við þúst ef við førum ekki óskum, þá gæti hann tekið upp og að fara, hann er einu sinni gert það. Já, en hann hann, en við vitum hann, hann gæti bara ekkert skilur við e e e e það verði, ef að gaurum færi aftur Aja, það ja, verði stæsti skandal sinnar tegundar í sögu enn bjalleldarnar. Já, já, veistu, og alltaf guttvils ég var búin að byggja sér upp eftir já, þess, þessu, það er bara farið veistu, og það er ekkert það er ekkert sorry aftur, sko. Henn er þið, er þið villan Það eru sögur deildarinnar bara með einu pennastryggir sko. Já, já. <laughs> veist, og, og, Þess vegna er maður að spoy, hvað leverage hefur hann, sko. Þú veist. veist. En, en þeir eru náttúrulega? En, hann getur alltaf að sagt, Dan Gilbert getur alltaf bara sagt, já, ok, farðu það bara? Já, Þa, hann er bara ekkert að fara að gera það aldrei. Nei, veist. það er bara ekki góðu business sko. Nei, nokkvæmna og það er góðu business í að hafa þennan mannaðna. Já, svo er það líka sko, þú veist, svo er það ég talaði um þetta síður bara sjö umboðsmenn sko, sem nála stjórn í öllu þarna Já, og þú veist, þú vilt hafi hafi að menn góða sko, Já, skilja, ef þú ert með einn mann góða þá er kannski búin að auka líku að fá eitthvað annan klægjátt Já, sem þú ert kannski að horfa en þetta er, meina, það, það er alveg við svolítið fyndi hvað það er orðið augljóst og hvað þeir búið að hvað mikið að við er orðin bara þekkt staðrendi einhvern að Lebron James er að spila sama leikin hjá klíland núna en svo hann var að gera áður en hann fór þar sem að hann svona hefur seg í rosalega miklu ef ekki öllu sem að félagið er að gera bæði á skrifstofunni og á vellinum og, og hérna þú veist hann er bara með boltan í höndunum og þú ferð þangað og þú ferð þangað og þú veist og hverju skilaði það hjá félaginu árin sem hann varðar áður hann um fótið Miami og hverju getur það skilað í framhaldinu þú veist. hann er náttúrulega allt annað leikmaður í dag hann er það náttúrulega hann er það náttúrulega og komið ja. reynslu og allt það sko en menn er alltaf tala um það að þegar hann fór söðrættir og kom til að draíli og inn í hans sögmyndafraði þá þú þust mér er alu sama hvað út mikil stjarna það skilur þú ert komin, þú kef, hérna kemur inn í þetta system og svona spilar soldið eins og við viljum að þú spilir og það skilaði fílingum árangri og þú þust eran bara búna að ná þessu þá núna eða þú þust mar þetta finnst mér soldið heillandi pæling sko Já, hann náttúrulega vill spila meira út á velli heldur en undur körfi. Já, það er kannski svona það. fyrst og fremst það sem er þessi megin mönur, sko. Já, á, en hann er, alltaf, hann er náttúrulega samt farin að gera meira af því að spila kannski nær körfinu og, og svona, hann finnst hann verið nota svona, eitthvað af þesam góðu sjöum sem hann lærði ner í Miami. Já, ja, ja, klárlega. Meir en hann gerði. Hann spilaði náttúru bara eins og skott eða og lík stjörnandi. Já, ja. ráður. Það var það algjörlega sko, hann til dæmis fór fullt ner á blokkinn á móti Golden State og og, og og gerir það miki hann miki villigur til þess heldur að var. Já. Vist, í þú veist í fyrstu atriðinu já klúblinn. Þannig að, en svo er alltaf, það er alltaf reynir svo mikið á, á líkaman að vera alltaf í þessum barnið þannig undir sko. svo. Sko. Og það er ekkert eðlilegt hvað þessi gaur, veist það var að tala um að milli, hvað er leik, þrjú og fjögu, sko. Það byrjaði í recovery process, bara leið og leikunum að búa, svo var hann bara, hann bara svaf allan eitt og var bara recovery process allan tíman. Nókvæðlega, sko þosto það var ekki nó all allt tricksinn í bókinni sem að sorefnemistjöld og ég veit ekki hvað já, og já. og deep freeze og eitthvað og einhver, einhverur sem að mammans lærði í kringluney og ja ja því stað var bara með sjúkraðhjálara sko, bara 24/7 sko ja sjúkraðhjálaran sko komu og ekkur ekkur og hnutt og, og allu pakkinn sko. ég var ekki búinn að... Að... Búin að fá e, svona Kva sé ég á lítið á á úrslutanum og MVP talinu og, og því hvernig fastir er LeBron James spila í í finals. Mér fannst hann frákvætt. Ó, mér fannst að leika. Já, ja, um hann var ekki að spila sinn leik. Þú um vissu eins og hann segir sjálfur sko, þú um vissu hann vill hann vill taka afari Já, þú ert að menna við skotun, ja, nákvæmlega. Já, þú vissu. En hvað hann gera? Hann að gera, þar treysta á tölvu að dóa. <laughs> nákvæmlega þú veist ja það, kemur kanskje svolt að óvart hvað þú ert, ert uh, jákvæðar á hann hann bara neittist til að gera það ég hef, svo, alveg, alveg alveg trúa þér til að vera vera með þekkuleyndindútjón ja þú veist er þetta að vera Kobe Bryant sko, með sjakk með sér eins og hann gerði á móti Pistons <laughs> 2004 en alltaf klárlega hefði ég hrunað yfir hann, en þú veist þarna varan að á væri ekki annaðan option og og mér fannst hann vera að spila mjög vel sem slíkur en en En mér finnst það að vera að spila betur sko þegar er hann með góða líkminni kringu sig og, mm. og er að leifa svona líðanum að velja hvað við gera sko hvort að reyna að stoppa hann eða eða samverja hann sko Var hann MP í fanáls? Já, Já. Fa Ekki hann þá að sterf hverju Akkurat Hvað finnst þur um er... við höfum hlegið af fólki fyrir ári eða tveimur síðan eða það er sáttur hver að Golden State Warriors með NBA meistari árið 2015 en hvað finnst du nú svona hvað finnst þér um þetta lið út út hlefnun að þessu liði er það ekki? Jú jú, ég þetta er ég fannst man þetta vera allt eitthvað einu skrifað Já, já bara frá byrjun. Já, líku sko og svona alltaf fengur nála freku að greiða leið í úslitin og bara að titlinu Já. það er ekki en, hægt að segja annað, sko. en, en í, þeir voru fegurit hjá mér fyrir sko bara eftir henni í desember Já, þau varst búin að sjá það á aðeins svona. Já, þau varst búin að sjá það á nokkur sér það var bara eitthvað minn virkuður þannig sko það er alltaf að er kosturinn við, kosturinn og gallinn við MBA sko þannig getu séð nokku flókt þessi 3 4 sem eiga sjáns að verða meistarar. Já. Mjög snemma með afkasti í amerískum fótbolta sko, mest var að eitthvað sko helmingruna deildin sem segir getur verða meistarir sko. Já. Þau leikið að en annað í NBA. En en það er sko nákvæmlega það þar þar það, það, það margi leikir og, og útsluttakeppni sko lengra af að að eig ekki að vera neinar tilviljanir og þú ert besti leiði að bara að vinna það en, en samt samt þær erist allta en en samt sko Þvist, Golden State var náttla besti leiði í þessari úrslitakefnun en, en menn svona menn eru pínuleitu að segja svona hvað ef hvað ef hafið litur huru heillt hvað ef Patrick Beverly hefði verið heillt hvað ef Mike Conley hefði verið heillt kva ef ef, ef klílandlið hefur verið heilt þú veist Já ærlilega að menn kanska vill lífvi ekki fá annan titil frá þeim svona til að til að Jón þá er bara ágærar sagt að gert að ná öðrum titli sko. Þetta er vesturströndin svo gífurlega sterk sko. Hún, er, að, hún, hún, hún, hún er, er ekki að verða starkari núna kannski að hún er að höggasta aðeins úr meina, liðan svo Portland bara það ja, er alltaf bara ekki til en það er hvernig svakalegt en, en Dallas aftur á móti verða það betri já svo eru Utah og, og hérna Pelicans að koma mjög starki jafnvel, hvað Phoenix ney þeir, þeir, þeir, þeir, þeir eru að gera þeir eru að reyna á að gera þeir eru að gera græja sko ég held að vakti upp á, sko, sama með Sacramento Já, þar veist? það vant það nú bara, sko, ég held að Sacramento sé komin niður fyrir New York NYX í í, í többunni, sko, já í, Já, þá, já þarftu, Þá ertu farin að, sko, fleiga þið niður úr Stengólfi, sko Já, já, já, já Svo náttúrulega, já, svo náttúrulega koma að þönda þess, þetta er, sko, topp hefir, er vestri aðeins veikaraldur að það hefur verið sko eftir að klippar sérna. Já. Þetta út Já. það verða þrjúlið í vestruinu annarsdári. Góldast eitt þönd er svo og San Antonio og í austrinu verður það Þú viltu ekki blanda hjústun í þetta? Nei. Nei? Austrinu verður er það klífland Já. að vera nokkur greiðlega fyrir klífland aftur í úslit svona ef allt Allt er okay sko. Ja, myndir allt. Nema ja hva gæti Miami gert eitthvað ef ef að þeir tittu nú inn á kraftverka tímabili þar sem allir eru heilir. Já, þú klárlega. Já. Er þú viss frábara starting five sko. Mhm. Mm Náður sig þarfn í augliti snílu. Ha, sem á að vera góður. Amett. Og hérna. Þú viss hann dappa bara þarna í hendurina að ræli Já og veit ekki hvað hann er heppin maður og hann veist, við hugsað að, að sko annars vera veljum það að fara til Sacramento Kings eða, eða detta inn í svona klub eins og maja mínar það heim. sem er bara allt klárt fyrir því og þú getur bara byrja að vinna leiki og, og með fullt þvílít svona veteran sístemi í, í kringum því og mann eins og búr og, og ja, Sacramento nummer 6 og hverju komið svo nummer 7 mann það ekki. Númer átta var þú veist, hérna, Detroit taka Já, hvað það er enginn? Stanley Johnson, Jónsson, og, og svo þú veist, svo Tjalla á Tornet sko. Ja, Tóku hvað minnski? sem, sem danni eins sko reyndi að treyta nást öllum pikkunum sinum til Já, ég, ég, ég skil það ekki til að reyna ná í vinslóa eða ekki? Já, og, og, og Michael Díóta, nei ég ætla að taka Frank the Frank the Tank <laughs> neita að sún díl sko með sko, þetta gæti verið einn lælegasti non díll í sögu NBA sko við sögurnar af því sem oh, er að er heiðar sko Þar var vistu einu 6 pick sem innspuð. Það er það er eðla stjarnfræðilegt að þeir hafa ekki tekið því sko. Já þar er sko eitt af semant unproduct frá Nets mæntlega afna hjá Boston í þessar umferð. Yes. Og svona, og þá er þetta, er þetta orðið helviti miki valjú sem er verið að bjóða í Já. í sem að pikk og þú allar að taka hann ykkur leikmann sem sko verður kannski aldrei meira enn rolplegar Þú veist Sílingi þá hann, hann er meira, þú veist, góður rolplegar Já Eitt, tvei stjörnuleikir, kannski Já Sílingi þá hann er ekkert meira, sko Hérna en Bara, bara flottur stretch for, æll það er, það var svona mál eftir drafta þá voru það voru allir að reyna að treyta upp eða semst já reyna að komast óar, rosalega margir alþrgba og mörg eins og þú segir þarna mörg margir tilbúnir að fórna alls sem miklu en það bara allir sem að ég hef hört tala um þetta þú viss menn sem voru þarna og og blaðamenn og allir það bara það bara haggaðist engin menn voru að bjóða gull og grænna skoða það bara haggaðist engin það var bara ekkert þú viss og það var náttla margir buggustöður eru rosa og eitthvað í kringum nýlega var eitthvað það bara haggaðist engin ja virðist vera eins og allir hafa verið að fá sinn mann sko ég hjálta kannski að Philadelphia myndi gera eitthvað ja kringum Oakahosku er náttla eru með fyrir Fyrst að það fór ekki af stað þá einhvern veginn virðist bara alltaf að vera í stökk. Hérna, Úlfa vaktinn þín. Já. Hún verður ekki leiðlegi vettur. Nei, hún verður rosa? <laughs> <laughs> hún verður rosaleg. Já, verður það, það verður bara leiðið sem þú horfir á næsta vettur að þeik. Já, það, jú. Það er að minn maður ekki rúpið að heill á þeir þetta. Þetta er bara... Það er við klá. Þetta það, það sannlega. Já. Ég, ég þor ef alltaf horfa á það, svo rættur með meiðist allir að ég fyrir að horfað. Já, það er svona einu sem er að rættu en það er framtíðinu gjörst þar maður. Maður skyldi alltaf það. Já. Svo hefur verið að tala með það síðan áhanna í, en hann Evrópu búið að segja margir hvað heitt. Já, það er mér. MEP. MEP. Það, þú veist, besta leikmann í MBS sem getur ekki skoð, veist. bestur í öllunni en maður getur ekki skotið. Getur ekki skorað? Hann getur já. eiginlega bara ekki skorað? Já, getur ekki skotið og skorað, sko, ef, ef, ef skot væri tekin frá leikmennu þá var hann vantlega í tótt frem. Frábæra sendinga, góðu frákastari með því bakvörð. Ja, og varnamaður. Frábæra varnamaður. Teamplayer og allt skoð. Teamplayer og, já. Já er... ekki ekki eigin gjarnar stöðsendingar eins og til dæms að sjá Bryant sko. <laughs> <laughs> Þú varðir að finna er þú þurfti ekki með hagg að neitt annann Kobe Bryant í kvöld. Nei, nei, nei, veist, þetta er svo það er hægt að vera semt safna stöðsendingum á eigin gjarnan hátt, til dæmis eins og Rondo. Eins og þann bara nánst neita að skjóta. Já. Væst og náttla frækt með Wilt Chamberlain sko þegar. Á þegar það var að verða að stóð sinni gammist að við dildinni sko það var bara að hættan að, að Ég var að svona áður um ljúkum ég var að datt inn í ástæðum fyrir að ég hrindi í geðu áðan á þeim tíma sem ég ætlaði að hringja að var ég datt inn í heimildar mitt um Build Chamberlain Já, eitthvað svona skemmtleg. eitthvað svona mann ekki hvað hér þetta er eitthvað við, glukkutíma vídeo á, á Youtube eitthvað scouting vídeo eitthvað sem styrkleika hans og og vera vitna já. í allskonar menn og eitthvað um þú veist, um kurlas frík gaurinn var sko. Já, þetta er bara er þetta er eitthvað video sem ekkur kault klíftir saman. Er gott af ekki sko. Þetta er þetta er alveg alveg til magn eða ít. Dósamlegt og horfnar þegar það er sko þú vissu við um að heyrtt sagnirnar allar um um hástökkið og hlaupið og blakið og eitthvað. Þessi þarfn er sína myndir á honum sko. Þú vissu. Hann, hann átti hann átti næstu því í hástöki og, og hérna og var að hlaupa á einhverjum súralískum tímum og eitthvað og svo bara eitthvað neina verið að sögur að því að umboðsmenn hans og móðmynd Ali hafi eitthvað verið að spáu í að láta já, að já, já. og Ali umboðsmenn Ali hafi ekki þórað eitthvað svona sko. Já, hérna það er meins að til víti og aðeins sko, svona promotion Það sem er að prómóseo fætin í einhveru svona svona sjóastætti he? til víðíó af því að netinu hefur sennilega verið eitthvað svolé sem ég, sem ég sá sko það sem að þar sem að þúst að, að vera bara saman stærðin og lúgunum afum og eitthvað sko. Já, já, en það er bara viðtali við þá sko, í háltíma eða eitthvað svona eins. Já. Ja aðallega viðtali við Númen Ég er alltaf að verða meiri og meiri villt fæn sko. Já. Sko var var frábært. Sko náttla fór í hérna Fóra hann í Marathon bara þegar hann var 50. Já, já. Ja. Alltaf er vantarlega mest að frík sem hefur komið inn í tildinu, sko. Hann er það sennilega. Það er no nokkra skemmtilega sögur, sko, eins og þegar hann tábraut Johnny Körr, <laughs> Johnny Red Körr. Íslandsvinni Johnny Red Körr. Já, hann tábraut hann, sko, hann tróði boltann svo fast, sko, þegar hann kom í gólfið þá. Senni lent hann á tónni og Johnny Red Körr tábrautnaði. Já og í þessu vídeo var sínt hvernig gaf sendingu með mann hangandi á hendinu á sér já. og hann tróði einhver tíma með mann hangandi á sér Já, já, já það, alltaf, það, alltaf... Þar, það, það, það var náttúrulega Það var náttúrulega að tala um að sko, já, það, þeir voru ágetur á, á sínum tíma og hann var ágetur í, í þú veist, NBA meðan við tíma og eitthvað svona það, það, vilt í dag, sko, þú veist, svona spesamenn eins og hann, sko ég, ég myndi alveg treist honum til að taka til í deildinni í dag sko. Ja, ég hugsan ef hann kemur í deildinni í dag var hann besti sentri í deildinni. Alveg særlega. Bara ótrúlega svo víðjun sem við hæfð sko. Ja. Það var hann var góður í körfubolt af líka sko. Já, kjóra, sko. Veist, það er til dæmis eins og þetta þetta feita sko. Þar sem hann þúmst stökk aftur og bak og sett, sett hann í körfuna eða spjald við ofan var til dæmis mjög áhræðaríkt og full fingur óluna og svona. Mhm. Mm hann gerði svo mikið í því að vera finest player út að hann talaði með um að hann væri bara stór og sterkur Já. og bara gerði í því að sanna það að hann væri góður körugoltan og svo náttúrulega breykt hann leik sínum tvisvari við fyrirlegin og náttúrulega hann fer til 76ers frá oriðjörs, þá hættir hann að vera sig miklu skorari og feri að segja vera bara sendingar maður og, veist, og sókning snýst svolítið um það að hann sé að finna og opna menn Já. Svo þegar hann fyrir til leikist, þá hættir hann alveg að vera bara sóknamaður og einbyttir sér í að vera varnamaður og starta fast sko. sem að hann var frábæri Svo kom hann bara inn í hefkortin bara ef þurfti, sko, löggin, sko Já, varstu þekkt En svo, svo djabbar var að gera in... Já, basically, nema það eru, sko, fáur af, af, af hérna af þessum stóru nöfnu sem hafa breytt leiks sínur snúa rosalega mikið og oft. Það er einkert einkver engin í hug sem að jó náttla Larry Bird breytti leik sínum og Magic Johnson. Það svona ekki, ekki. Ekki svona ekki svona, svona? svona drastískt Magic náttla byrjaði í deildinni sko. Vist, er Se, að... sem sem væga smól Já en sko bak verið smól forward. Hann fór ekki verið að skora 50 stig. Nei. og heyrðu að 25 frákost yfir að leiða tildin í stóðsetningur þetta verður sennilega aldrei leikið eftir nei, nei, nei, nei, nei. <laughs> mjög hæpid en þú sér til að sleiku Kobe Bryant og Shaq þetta er búið að vera eins þetta var eins og Lárin skilur það er ekki breyting á leikningu nei, ekki mell Kobe er bara volume shooter og Shaq bara það er bara að dropsta upp á og það er ekki þetta að gera já, svolítið þannig svolítið þannig sko Ja. það var alveg, ég ég víst hérna sko þar sem þar að fylgjast með NBA sko og svona fyrstu árumum þá var ma þá náttúrulega var Wilt Chamberlain alltaf aðal naglinn af hann skoraði 100 í leik og og öllu með tonum og eitthvað svona. So so þroskaðist maður og lærði að meta hvað hvað Russell gerði sko. Af en ég keminn aftur yfir Wilt núna sko. Þú er bara maðurinn. Ja, Wilt sko, Já, vild, sko. Hún alltaf lendir í því sko, að færi aldrei þetta stability sem Russell. Nei. Það hafa bara nýr þjálfar á ári og, og viðst. Hún var nýtt líð á hverju ári og, og hann okkar nefða sko. Og, og, og hérna, viðst og hann beðið um að skora og skora og skora og hann gerði það. Það var bara ekki nóg. Spilaði 48 á hálfa mínúti leikur. Nei, 48 á hálfa mínúti Já, eitt season unreal sko af stórum manni sko þetta, þetta er ja. þetta er lýlegt, sko. Já ja, svo er að tala um að þetta sé eitthvað erfitt í dag. Nókala. Nókala. Tá var hann ekki lazy boyer hérna. Nei, hann var ekki lazy boyer eða eitthvað svo leys, sko. Þú, menn og svona sko. Hann reykjandi í flugulunum Já Chuck Taylor skorboltaskot niður. Já. Þustu. Þetta enturspurnir eitthvað meiri en 10 árr þá sko. Nei, já var þótt er gott. Vandast. Já. Það þjá hann rentist nú alveg sé hann var verið Þrlá. 30 sem hann hætti sko. Já, hann var gamalt hætti. Lengi, sko, en, en Og svo sagan sagan sa, sko ef það all time scoring metiðan sko þá jafnar bætti það. Já. Þetta ég er að spá þissu að ég bara fari með það sem að er ekkert fyrir háttan á því. Nákvæmlega æg æg við að vita að þetta er svo big deal eitthvað svugu frá nákvæm ja rústa eða eitthvað, eitthvað. nákvæmlega og ég trúi honum alveg þar sem er sko því að gaurinn var þúist hann var alveg vitamála það að hann hafði alveg gaman að eiga sko að sitt sko ja hann nátti að til yfir að fara til stat og sé heldur ja það vantar hérna frágast <laughs> ja og með allar tölur og hreinu sko já. en EFC er einhverra 2 3 leiki með honum sko þar sem hann er hjá Leikars. Já. Þeir eru mjög áhuga sko. A sér, veist, maður sem A ja. sér maður hvað er hann mikill yfirbur á íþróttamaður þótt að sé já, með helstu mönnum. Já, þau séu honum hund gamall sko. Já, þótt er í 72 fá... season er það kanski. Ja. Jó, hætti, 72 73. Það er einna fáum mönnum sem varði svefniskot frá þjapp. Já. <laughs> já það er bara eitt í þissu víðeó líka það sko, er að sýna blokka skot sem eru sko alveg við toppinn á spjaldinu sko, bara eitthvað rútt sko ja þust þetta er bara eins og íþróttamenn í dag eru að ná þust að góðum degi sko ja það er neblett þust það, það er þust jú jú flestir flest í dag myndun sennilega hefðu færinn í tíma þá myndu það sennilega rústa öllum öllu gömlu leiðunum og allt það sko. en wilt templen er er sko vonna generation íþróttamaður sko, sem að ég held að myndu myndu alltaf myndu öllum kringum standa sig í deildinni sko. Já, veistu, það veist, að bara að taka taka skrokkinn á honum eins og hann var á 1965. Séður hann í deildinni dag og hann er bara samkeppnisaður. Já. Þú veist, það sýnir hversu rosalegur íþróttamaður hann var. Sko. Já. Semst það er verið að vera tala um það að hann var að vinna spretthlaupinn í liðinu sko. Já það er ekkert eðlilegt að hann er 72 sko Já þvís 2 2 og 15 plús sko. Þvís og það ærir gaurar með snekkstum mönnum í deildinni sko. hann er, jó hann er á er, er svona svipaðan atvilin sko. Já, atvilin er er, er, hann, hann er hann Hann já. Hann Pétur Guðmundsson er jafn stórri, það er 2 og 18. Mhm. Mm var það, 2 og 18. Ó það er talað um að Wilt Chamberlain 7 1 sem er samt 2 og 16. Jafn stór og Shaq. Já. það er að er feiki nú no. en maður mun hreggja sig eins og bakurðu sko. Bara <laughs> eða sprettti þúst. Já, já. Hann var. Hann var svakanur. Gjósala sem að ég mér físt ekki fá no respekt bara þar sem skorar endastig í leik eða eitthvað. Nei, það þúst hann vann ekki nóg margar titla. Nei. Hann vann tvo. Það tvo titla með sitkur liðinu. Já. Fór með öll þrjú liðu í úslið. Já. Þú veist. Var ekki, þú veist, meina það hefðu flestur koraboltamann sennilega, með fullri verðingur fyrir þessum saldikliðum, flestur koraboltamann náðu ágættis árangri að þeir hefðu verið í partur að þessu liði. Já. Er ekki að að þeir hefðu náttið í röðu, en þú veist, þeir hefðu náð árangri. Unnið ykk skiptir mér orða þann ég ég hugsaði sko wilt templen hefði verið samt sagt hjá Boston öllu sé jörsum russelva ja að hann alltaf unnið fleiri titlar en annað Já, alveg alveg hann hefur tekið 5 titlar hann skoðun á það að lá má vera lá má erum konar við erum komnir yfir tíman við erum komnir yfir tíman við erum búin að blaðra um ekki... skemmtilega víðan vettl það er ekki fyrst skipti segir við höfum fram frammið tíman <laughs> Nei þeir mætli að kleifa okkur að það gleymtu okkur all svakalæga yfir einhveru nostalgiu rúggi í okkur. Já þær leiðir erum að við erum að biðja hlustendur um á því. Já það er bara geta hægt að hlusta á þarna þá byrjum að tala Walt um Chamberlain. Það er bara Walt Chamberlain er alltaf topic sem er þess virða stært á fyrir, Já, fyrir mér klárlega að það er að fræða hlustendur um sögu NBA deildarinnar. Algjörlega. Vei við gerum það kannski ítalalegar aðgerðir í sumar þar eða í haust. Sumar eða við, haust þegar róvast. Þau vilum ekkert að gera Já. þegar þegar anticlimaxið kemur. Já. Eða helst e því því að það eru búnaðar skrifendur og búnar og og sumardeltin. Sumardeltin og við bara précis on ekki hafið. Það er skelpulugt tími. Þar er, þar er erfurðasti tími ásins. ekki nokku spurðin. Það er bara einhver mánu sem bara er NPI deiltin er bara hold. Þú <laughs> maður fer á, þú veist, ISP inn á hverjum degi og og refreshar og það er ekkert að gerast. Og inn á Real GM og refreshar og veist, það er ekkert að gerast. Bara eitthvað sem Cooper Bryant sagði og ég veist, eins það það, það það kemur ekki sko. Það er bara einhver inn í allri sumarfrí og bara ja, ég að byrja að kvíða strax fyrir bara þegar um maður talir um þetta sko. <laughs> Við tökum eitthvað Ég tek um þetta sögulegt eitthvað, Söguleg. eitthvað skemmtilegt sögulegt samhengi Takk fyrir þetta gæti er ég þakka fyrir það